Biak maiatzaren lehena, langilean eguna. hamarkada batzuk, industrian lana beltz egiten zuen gizona hartu izen langiletzat. Itxarobordaren pastorara koroiterazizigun, Gerezie gohien garairik etzela izan bokalen eta baionako portuan. Ez ezaguna zonbat emazte izan ziren maulen espartingile eta azparnen zapatagintzaren euskari. Ipar Euskaregian, egia da, ez dugula gaiertarik, irunieriko gerriko industrialik edo horeretarik. Zuetako zenbat ziste internazionala kantatzeko gai. Eta zenbateko tedakizu Euskaraz. Ahatik, Ameriketara eminkratu berri zan duten Belaunaldi Osoak izan ditugu. Pariseran eskamei joan dako amatxiak eta bija amatxiak. Eta laborari sumeak pakarik existitzen etzen garaikoak. Eta ahantzaleak, Europak atunaren ahantza arautzen etzuen denborakoak. Irurogei tamar garen amarkadakoa da Akitaniako kostaldea, beraz lapurdikoa barne, egokitzeko frantxez gobernuaren plana. Miagitzen nazioarteko fama lehenagokoa bada ere, hor dut bereziki turismora eta zerbitzuetara bideraturiko ekonomia bat. Baina badugu kooperatiben tradizio oparo bat. Baditugu Frantses Sindikatuen logikatik at, Euskal Ejitik Euskal lan egiten duten ELB eta LAB sindikatuak. Baditugu Europa osoan ez bezala, liburuetako teorietatik baino, praktikatik eraiki diren mugimenduak. Beraz, gaur egunean zeh. Koronavirusaren krisiak aeronautikoaren sektorea hankazgora ezagitu. Eta nehoiz baino deli behu eta ari behitzakudun gazte gehiago ibilkidira beabeko kajiketan zinezko lan eskubidrik gabe. Menturaz, janari biologikoa lehen estendugu. Baina bertako laborari hartzain eta azleak bizi tzaduin bat izan dezaten zergin behar dugun oartzen gira, Langileak eta lana uste baino ur handiagoak dira hauek. Kapitala eta lanaren artetekoa omentzen gatazka. Besteak beste, feminismoak erakutsi digu bizitza eta kapitalaren artekoa dela talka. Emazteak egiten dituzten zaintzak lana ere badirela ohartzeko tenorea dugu. Lan egiteko bizi baino bizitzeko lan egitearen alde egin dezagun bohoka